Hiu haute txek aipatu deie uskaen dutien dutian eta trabak, izan dadin jakaskuntza publiko edoe kontratupian den 6-kan. Postu eskazak brebetain azterketak ez 60 -ik. eta besteik aipatu da eta ministroak hitzeman du misio bat galteginen zeiula grip izenadian gogoeta bat zordeain. Bestalde, xe askak galt egiten dutien postuetaz, ministroa Ashki fermo egonda eta Max Berrizonko stedu, estela xalihortan aldaketaik izanen. Je pense que sur les postes, il estime qu'il a même respecté la, con la convention et que la stricte application de même de la convention aurait donné une dotation inférieure. Il estime même d'avoir mis quatre supplémentaires. Donc sur les postes, je pense aujourd'hui que nous n'aboutirons pas Beraz, wai, aipatu misio edo ikerketa ahoi abiatuko da ondoko egunetan eta ustaila ondareko emaitza hitzemanik izan da.